צהריים טובים, צהריים טובים, יום שלישי היום, הגענו. ובעדן כן. ויניל נוסף יוצא לדרך. כן, נכון מאוד. מה שלומך, משה? בסדר גמור, מה שלומך, אהרן? מה שלומך, מירה? יום טוב. דותן בא, הוא בטוח בסדר שם, מאחורי כן, הזדוקית. נו, נכון אז פתחנו עם ג'ט רוטל, בורה, באך. למה? זה מתאים לקיץ, לא? איזה שלווה כזה. קודם כל, ג'ט מתאים. נגיש טוב, שלווה עם הכוס ג'ט רוטל מתאים לכל עונה, לכל זמן, לכל דבר ולכל מצב רוח. כן. עכשיו, הבאנו את ג'ט רוטל לא רק בגלל שהם חוזרים באוקטובר, בפעם הטריליון ו... בערך, אני חושב, mm -hmm. כי ג'ט רוטל חוגגים 50 שנה, ואיין אנדסון עצר, א' צ' ר', מה שנקרא, עצר אוסף. שנקרא 50 for 50, 50 שירים לעוד 50, 50 שנה. אז פתחנו uh, עם בורק, עם מה רע, ואם אין לנו זמן, אנחנו אולי נשמע עוד קצת ג'טרוטל uh, מתוך uh, האוסף הזה, אבל עכשיו הגיע הזמן להציג את האורח הנכבד שחוזר לאולפן uh, רדיו קסם. כן. שלום לנועם אקוטונס. אהלן, שלום. שבא אלינו עם תקליט, עם ויניל. כי אנחנו מאדן ויניל. כן, בדיוק כך. אז נועם, בוא ספר על הויניל, על התקליט. מה פתאום, מה פתאום הלכת להוציא ויניל? <laughs> זו, אז... זו השאלה הראשונית, <laughs> הראשונה המתבקשת, ככה עם, עם, עם, עם, עם תנועה של, מה, עדיין אצל הרבה אומנים זה קטע שהוא כאילו אוקיי, נוציא, זה לא איזה, איזו תשוקה גדולה, אצלי זה טירוף מוחלט. כי אתה גם אספן. כי גם בדיוק אני אספן של תקליטים מילדות. אני חושב, מאז שהייתי ילד בפריז בגיל חמש, אספתי תקליטונים של אה, אנריקו מסיאס ושרל הזנבור ועוד כל מיני, ו... בבגרות זה הפך להיות תחביב מאוד מאוד גדול. אני משתדל לא להשתגע, כי בקלות אתה יכול להגיע למצב שאתה ממשכן כליה בסוף החודש בשביל לקנות את כל התקליטים שבא לך לקנות. עכשיו, ברור לך שאחרי שאמרת את מה שאמרת, אנחנו קובעים שתגיע לפה לתוכנית נוספת. עם האוסף הפרטי, נו, אני רוצה... זה מהאוסף שאתה אומר, בדיוק. חשוב להגיד שאין לי באוסף פריטים סופר נדירים או דברים שאספני תקליטים כמוכם לא פגשתם מעולם. אני גם לא אספן מטורף, אז זה בסדר. בכל מקרה שאלתם אותי למה תקליט, אז בדיוק מאותה סיבה שזו תשוקה גדולה, וכילד תמיד חלמתי שאני אהיה מוזיקאי, ולא ידעתי שנים עד שזה יקרה. וכשהפכתי להיות מוזיקאי, היה לי איזה חלום. כמוס, שיבוא יום ואני יוציא את האלבום שלי בתקליט. היה לי אפילו באלבום הראשון שהוצאתי ב-2004, אז שנה, שנתיים אחר כך הייתה לי בת זוג, והיא כמחוות יום הולדת, מה שנקרא, היא עשתה לי כאילו תקליט של האלבום. יפה. זה היה נורא נחמד, ואני כזה הסתכלתי, אמרתי, למה זה רק, למה רק מחווה, למה זה לא יכול להיות אמיתי? לקח עוד 13 שנה כדי לגבש את העניין הזה, זו, סיפרתי תמו, מקודם. לאמירה ואהרון, שזה סיפור ממש מהפטרה להוציא לא תקליט. בעיקר כי אין מאחוריי לא לייבל, לא חברה, לא... מפיק, הכל אני עושה בעצמי. ולא מפעל בארץ שמייצר. ובדיוק, אין מפעל בארץ, אין כבר הרבה שנים, לדעתי, אם אני לא טועה, מ-92. למרות שיש את המפעל בכרמיאל. בכרמיאל, אבל... אבל הם שולחים לחו"ל. 아, הם שולחים, כן, כן. כן, גם התארחו. ב... במפעל בכרמיאל אני הדפסתי את הדיסק שלי, אם אני לא טועה. כן, נכון, CDI. CDI הם הכי טובים, אבל כתקליט, אני פשוט פניתי, איש המאסטרינג של האלבום הפנה אותי למפעל בברלין, Handle with Care, הוא ממש הרעיף עליהם תשבוכות. כי, ו... כי בתקליט תמיד צריך... כן, יש, היו לא מעט סיפורים, אני לא אכנס לשמות, יש כל מיני אלבומים בארץ שיצאו לה בשנים האחרונות, והגימור, האיכות, הסאונד, אה, בקרת האיכות, היא לא מספיק אה, טובה, אני חושב. היה לי חשוב שאם כבר אני עושה את זה, וזה עולה כל כך יקר, אז אני לא אתחיל עכשיו. לחסוך פה, לחסוך שם, הלכתי באמת למפעל, אני לא רוצה להגיד הכי טוב, אבל נראה לי שהוא מהטובים שיש כיום באירופה ואולי בעולם. ואתה יכול להעריך בכמה ההשקעה שלך יש... <אז> היא... <סתקנה? אז> כן, ללא עיצוב גרפי וכל מה שיוצא בזה, המפעל, כולל משלוח, אני חושב שזה היה באזור ה-10 או 11 אלף שק... שקלים, <אז> אולי אפילו 12. Uh, אם מסתכלים על זה, פורטים את זה לפרוטות, זה אולי לא נשמע סכום כל כך גדול, אבל בהתחשב uh, uh, בזה שזו חצי משאת נפש, כלומר, אתה לא עושה את זה כדי להרוויח, מיוחד אם אתה לא אומן שהוא מוכר עדיין. נניח עידן רייכל הוציא את האלבום הראשון שלו בתקליט, הוא ידע שמה שלא יהיה, כל העותקים יחטפו, גם אני קניתי אחד מהם. <laughs> <laughs> uh, זה טענו גדול. אני רציתי, אבל יש פה סיבה נוספת. האלבום הזה, שעוד מעט, אם תרצו, נשמיע קטעים, בבדי. הוא אלבום שנולד להיות תקליט, איך שלא מסתכלים על זה, החלוקה בין צד א' לצד ב', העטיפה הגדולה שמספרת סיפור, הסאונד החם, ההתכתבות עם ה-70's. Uh, אח שלי, למשל, שהוא בנה מאוד ביקורתי, הוא שמע את האלבום בדיסק, הוא אמר, אוקיי, נחמד. כשהוא שמע את זה, התקליט, הוא אומר לי, תשמענו, נפל לי האסימון. וזה לא כי הוא אח שלי, הוא פשוט אומר לי, זה פשוט, מבינים פתאום את הסיפור שניסית להעביר. אח שלך כאן בצילום המשפחתי. בואו גם... נדבר רגע על העטיפה. העטיפה <laughs> של התקליט שנקרא זרדפנה לנצח. מה רואים? אז uh, יש פה סיפור נורא מעניין. Uh, חיפשתי המון זמן uh, רעיון לעטיפה, ואיך שלא הסתכלתי על זה, לא רציתי שזה יהיה אני של היום בעטיפה, כמו שנוהגים לעשות, וגם לא איזה משהו תלוש קצת, כמו שעושים לפעמים באלבומי אינדי. Uh, רציתי משהו שמביא סיפור משפחתי, ולקחתי תמונה של המשפחה שלי uh, בזמן חופשה בנורמנדי, ב-80 או 81. ובאותו יום שהתמונה הזאת צולמה, אני הייתי מאוד חולה והיכיתי בלי סוף, ובסוף הרגשתי יותר טוב ויצאנו לטייל שם ביערות של נורמנדי, ואבא שלי עצר את כולנו וצילם. ואני הייתי מקדימה, ואם תסתכלו טוב, אני לא בפוקוס בכלל, ומאחורה הם קצת יותר בפוקוס, גם לא לגמרי, אבל אני לא בפוקוס מקדימה, כשהמשפחה מאחורה תומכת, זה היה חלק, התכתב לי ממש עם מה שניסיתי להעביר. אוקיי. Okay. וגם uh, המשפחה שלי מפוזרת בתפארה, כלומר, אח שלי נמצא שם, ואימא שלי, ואבא שלי הוא זה שצילם, ואני כמובן. האחרים, uh, זה קרובי משפחה שאנחנו כבר לא בקשר איתם. אני, לדעתי, הם התעלפו, הם יום אחד הם הסתובבו ברחובות תל אביב, והם ב... יגידו, ב... <laughs> מה זה? הוא לא ביקש את הרשות שלנו. <laughs> <laughs> בו נשמע שיר, אתה תגיד מה. Uh, אז... Uh, חשבתי על שיר מסוים, אבל ברגע שהשמעתם את ההתחלה של ג'רד רטל, אז יש פה שיר שהוא נעימה אינסטרומנטלית שמאוד מתכתבת עם היצירה ההיא, וגם עם ניק דרייק. אוקיי. Okay. זה שיר שסוגר צד א', בוקר בקורדוברו. זו נעימה אינסטרומנטלית מאוד מאוד יפה, אני חושב, ואפשר לשמוע כדי להיכנס יאללה. לסיפור ביותר בקלות. טוב, הנה, זה מגיע. בוקר בקורדוברו. תכף זה יגיע. יגיע, בואו. זה יפה. יפה מאוד. באמת. כל כך נכנס לנו אחרי איין אנדרסון, וכל כך באמת... ניק דרייק שם מרחף. וזה מתאים ככה לצהריים, קרה. אשכרה. ממש. אשכרה. ונועם הציע שיאמצו את זה בתור אות לתוכנית, אז... כן, זרקתי רמז. אז זה בהחלט נהדר, זה בהחלט נהדר. כי אות זה משהו מעניין מאוד, מה הקונספט? זאת אומרת, אתה אומר שהאלבום הזה מתכתב עם הסבנטיזים העניין הזה של אלבומי קונספט, ומשהו שהוא יותר מסתם אוסף של שירים שנמצאים בדיסק או בתקליט. אז מה הקונספט? אוקיי, um, okay, הקונספט הוא בעצם הסיפור שלי בין האלבום הקודם, uh, שלא הצליח, והחיים המאתגרים שהיו לי אחר כך ברצון להיות אומן ולהמשיך. את העשייה הזאת, לבין המקום שהגעתי אליו אחרי 12 או 13 שנה, שהוא הרצון שוב לבטא את עצמי. זה המון זמן בין האלבומים, וכל הזמן אני תוהה למה זה כל כך אה, אה, התמהמה. ובאלבום הזה ניסיתי כאילו להביא את החוויה הזאת של אומן שרוצה, נלחם על מקומו, אה, על רקע סיפורים מהעיר הגדולה. העיר הגדולה <עיר> כאן או העיר הגדולה פריז? העיר הגדולה <עיר> כאן, כי בכל זאת יש פה את נועם הבוגר שמנסה כאילו להשמיע קול. ובשום מקום זה התחבר לי לחוויית ילדות, של האם קרו דברים בילדות שהם אלו שעיצבו אותי למה שהפכתי להיות ברבות הימים. ולכן, שוב, אם אני חוזר לתמונה, הבחירה לא הייתה מקרית. איך שראיתי את התמונה הזאת הבנתי שזה הסיפור. ובתוך uh, האלבום, זה אלבום uh, לא, רוק, לא uh, כל כך רוקיסטי, למרות שאני מטבעי רוקיסט. זה הלך יותר למחוזות הפולק, uh, כי נורא הושפעתי מכל האלבומים של שנות ה-70. לא רק פינק uh, פלויד, דרך אגב, באמת ניק דרייק, לורי. גם יש לי פסיכדליה רכה מאוד. נכון, יש גם פסיכדליה שאימצתי בחום, uh, מאלבומים של קאמל ואחרים, אבל אפילו... נשים יוצרות משנות ה-70 השפיעו עליי, כמו ג'וני מיטשל וקרול קינג, ואם אתם, את, אתם, אתם בטוח מכירים, אבל תמיד על העטיפות יש משהו קצת נכון. קרול קינג, רואים אותה יושבת על ה... לא יודע מה זה בדיוק, עדן החלון, או מיין מרפסת מחתול. עם חתול. <עש> זה משהו מקסים, זה כאילו... משהו ביתי יותר מאוד. ביתי, לא עכשיו אני אומן, כל ה... רעש והצלצולים ואיפור ותאורה, אלא משהו יותר קז'ואלי, וזה בהחלט היה משהו שרציתי להעביר. בוא נגיד ככה, היה לה פחות איפור מדייוויד באווי בזיגי לגמרי. אני חושב שלא היה לה איפור בכלל. אז בטוח ש... בכל מקרה, לגבי הנושא של השירים הזה, אלבום לא קל, הוא אלבום קצת נוגה, אבל אני חושב שהוא נוגה, אבל לא מדכא. ולכן אתה... מלנכולי. אבל אין קולי קצת, ואתה יכול לשמוע אותו פעם, פעמיים, ולצלול לתוך החלום הזה שניסיתי לברוש שם. באופי שלו הוא לא כל כך ישראלי, נכון? גם הלכת לכיוון הזה באמת, של ה... כמו שאתה אומר, למנרקולי הזה. היה איזו סיבה שמשאר אותך לכיוון ולא משהו... אני אמשיך את זה. מאיפה שעצרנו, שזה לא כל כך ישראלי. הוא אירופאי כזה. יש בזה משהו. זה, יש בזה משהו, אבל זה ממש מתוך מקום. כל השנים שיצרתי אמרו לי, אה, אתה לא כל כך מתאים למוזיקה הישראלית. הלך תנסה משהו בצרפת. אבל אני לא רוצה ליצור בצרפת, אני רוצה ליצור פה. אז ניסיתי בעברית להביא את הקול הזה. יש הרבה אומנים שיוצ... ישראלים שיוצרים באנגלית, אבל אני מעדיף להיות אומן שיוצר בעברית, אבל עם איזשהן השפעות... אירופאיות. ש... אירופאיות, זה נכון. אתה צודק לגמרי, זה אלבום אירופאי, ולא רק זה, כשהוא יצא בדיסק, ואבא שלי שמע את השירים, הוא אומר לי, תשמע, נועם, שירים נורא עצובים, אתה מאמין שזה יכול להצליח? ואמרתי לו, בהכי כנות שיכולתי לענות לו, שזה לא כל משנה לי, כי מבחינתי אני הצלחתי. גם אם האלבום לא יתגלה, או יתגלה עוד הרבה זמן, אני מאמין בו, מבחינה שהוא המצב הרגשי הנתון שהייתי בו. ועדיין אני חושב שהוא נגיש מאוד, הוא נשמע מבחינת סאונד ללא, באמת, ללא רבב. המפיק של האלבום עופר פריון, הוא עשה איתי דרך מדהימה, והקפיד על קול קטנה כגדולה, כלומר זה פשוט, הרמת גימור של הסאונד, זה נשמע טוב, זה אפשר להתחבר אליו. זה לא נשמע כמו משהו או מופרך. בוא נשמע. מה נשמע? אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז uh, חשבתי אולי שיר שתיים, את רוח, שזה אחד השירים האהובים עליי, ואני יכול להגיד במילה שכתבתי אותו אחרי שהייתי בהודו, והיה לי שם מסע מאוד לא רוח, פשוט. אז זה רוח בכפל משמעות? כן, ממש בכפל משמעות, לגמרי. הוא שיר שאני מאוד מאוד מדבר אליי. זה מתחיל רוח. ופתאום נפל עליי מסך שחור כבד. רק אל תכסי עליי. And now, one <runners> of you will see <session> where you are. He doesn't come to me to protect me. A new friend who will also be safe in the end. לא הספקנו, אנחנו... יפה, לא... okay, יפה זה, זה, זה יפה מאוד. כן. אה, נועם נשאר איתנו, אבל אנחנו עכשיו הולכים למשהו שונה לגמרי. והוא? והוא, טוב תשמע. אה... אלבום הבכורה האמריקאי הכי נמכר בהיסטוריה הוא... נו? טרה-לה-לה-לה, אה... אפית'ייד פור דיסטרוקשן של גאנזן רוזן. שמעת? נועם יודע. אני הייתי בטוח הביטלס שהם... האמריקאי. האמריקאי. האמריקאי. ובוא בבכורה האמריקאי... הבכורה. הבכורה. בבכורה, כמה 30 מיליון עותקים, משהו כזה, חכה. וממשיך למכור. עכשיו, לא שזה איזה יורצייד כזה או משהו, זה יצא ביולי 1987, אבל עכשיו... יצא מארז של אפיתאייד פור דיסטרקשן. אני אפרט לך מה יש במארז. אוקיי. Okay. עכשיו, זה מארז לפריקים בלבד, mm -hmm. למעריצים עם הרבה כסף, כן? Mm -hmm. אז בואו נראה מה יש שם. אז יש שם ככה. דרך אגב, זה, זה נקרא עכשיו במהדורה החדשה, אפיתאייד פור דיסטרקשן, לוקט אנד לודד. לוקט אנד לודד, כן. טוב, יש ככה. מארז של חמישה דיסקים, שזה אלבום מקורי, ב-remastering, mm, כמובן כן. הכל עבר שם, uh, Remastering. דיסק של B-Sides ו-EPs. שני דיסקים של הסשנים שגאנז אנד הקליטו ב-95' ורק עכשיו לוצים, זה משתחרר. כן. דיסק חמישי על בלו-ריי של האלבום המקורי, פלוס בונוסים, פלוס שכבה, וידאו. שכבה. עוד, עוד לא גמרנו. יש גם במערב הזה עוד שבעה, דיס, שבעה תקליטונים ווא. של 7 uh, אינץ', עוד שבעה תקליטים של 12 אינץ', עוד כל מיני פרטי אספנות וממורביליה וספר צילומים uh, מהאוסף הפרטי של אקסל... מה, זו חגיגה לא נורמלית? תשמע, זה, זה, אני לא יודע כמה זה עולה, אני לא רוצה... כמה זה שוקל. שבעה ויינילים? אני... כלומר, שכולם שלא נוסף, כל האלבום? נוסף, כן. לא נוס... כל האלבואים של גאנז. בטח, לא... חת... זו חבילה חקר, רצינית חקר, כזאת. זה, זה, זה, זה עולה המון כסף, אני אפילו, אני לא יודע כמה, אני לא רוצה לדעת כמה. כן, כדי שלא לקנא. אחרי זה אלף דולר, לא משהו כזה. עכשיו, אבל, אבל תראה, הם, הם אנשים נחמדים, mm -hmm. אז אם אין לך הרבה כסף, אתה לא רוצה, אתה יכול גם לקנות למשל את ה... בנפרד, כל אחד. את אפיטייד פור דיסטרקשן באלבום כפול. כמובן באיכות משופרת, ש... mm -hmm. שיצא. זה היה בשבילי. כן, זה. ועוד כל מיני, כל מיני דברים נוספים. מה נשמע מגאנז אנד רוזס? אנחנו נשמע את גאנז אנד רוזס לייב עושים את בוב דילן. אוקיי. Okay. ונועם מספר לנו שהוא שמע את השיר הזה בדרך. זה מדהים. לא מתוכנן. לא mm -hmm. מתוכנן. דבר, לא תכננו מראש. נכון. לא, אבל הנה. גאנז אנד נוקינג און אבן סדור. זה משתלב לנו עם הודו, אני חושב, עם הרוחניות. כן, בהחלט. כן. גם זה מראשון. אדיוקסים, מאה ושש עפים. אוקיי, איפה קנינו באמת? אנחנו דיברנו פה על דברים אחרים. טוב, גאנז אנד רוזס זה גאנז אנד רוזס, ומי שקונה את המארז, מן הסתם עושה את זה, או בגלל שהוא מעריץ גדול, או בגלל שהוא רוצה להשקיע. אנחנו נשמור את הכסף למשהו אחר. למארז הבא של גנזון רוזס שייצא. כן. שיצה. או לקנות, כמו שנועם מציע בעשרה, עשרים שקלים <laughs> תקליט. לגמרי. <laughs> <laughs> אנחנו חוזרים <laughs> לתקליט של נועם. כן. Uh, מה תיתן לנו עכשיו? טוב, תראו, אתה שמתם... אתה רוצה באות, באות, באותו <laughs> רוח? העליתם את הרף לגנזון רוזס, אז uh, אני אשים... אבקש לשים את השיר הכי... יותר, הכי אנרגטי, הכי רוקיסטי באלבום, זה בצד ב'. שהוא? שיר שנקרא לשרוד. או הירח חיכה בי הלילה, כלומר, יש לשיר הזה שני שמות. .kee... למה לשרוד ולמה הירח חיכה בי הלילה? כי במקור קראו לשיר לשרוד, והרגשתי שזה יותר מדי מקבע את המאזין לחוויה. Maggie, הירח חיכה בי הלילה זה המשפט שנאמר בפזמון. ואפשר לשמוע אותו, ואם תרצו אחרי זה אני אגיד עליו כמה מילים. טוב, בוא נשמע. למה הביא אותי לכאן, לעיר הגדולה? אבל כבר קשה לי לזכור כי החופש שלי איננו והמחשבות שלי <מח> אינן אני רק נאבק לסרור And even when there is <laughs> not much So what can already be To get out? Aside from how many words of the soul And maybe even a good book I'm just going to escape Everything turns out It's just me shade a valor מכאן לעיר הגדולה, אבל כבר קשה לי לזכור. כי החופש שלי איננו, והמחשבות שלי אינן. אני רק נאבק לשרור. כל דבר הופך מוזר, זה רק אני. I want only one time to sleep But I'm not with you נועם, אז מי, מי זה הגיטרות האלה, הנפלאות האלה ככה? אז, מי ניגן שם? אז יש לי פה uh, סיפור uh, מעניין. Uh, שבועיים לפני שנכנסנו להקליט את האלבום באולפני פלוטו, אולפנים מאוד מאוד uh, ככה מכובדים ועם ציוד מטורף. Uh, שבועיים לפני ההקלטות, הגיטריסט הקבוע של ישי הודיע לי שהוא טס לחו"ל, לפרק זמן בלתי ידוע. הוא הולך לנגן באיזושה, על איזושהי... אוניית שעשועים כזאת, סטייל לאב בוט. זה שם הרכב מוזיקלי, הוא הולך להיות חלק מהם. הוא אומר לי, אני מתנצל על הכל, אבל אני חייב ללכת, אני לא יכול להישאר פה, אני בתקופה ככה סוערת, אני צריך קצת שקט. ושבועיים לפני הקלטות אמרתי, מה אני אעשה בלי שי? מה אני אעשה? עכשיו או שלא חשבתי באותו רגע, שהמפיק המוזיקלי, עופר פריון, הוא גם גיטריסט נפלא. ומה שביקשתי משי, שי, כשהוא כבר היה בחו"ל, הוא שלח לו בוואטסאפ קטעי וידאו שלו, מנגן את הקטעים, ועופר למד אותם אחד לאחד. ואני זוכר שאחת ההתעקשויות שלי היה שתיכנס היבבת חתול הזאת שרציתי בשיר הזה. ושי ממש הסביר לאופר, ועופר קלט את זה מיד ועשה את זה נפלא. באמת, אפשר מאוד. יפה. שוב, אנחנו הולכים בשקה. למשהו אחר, רגע, רגע, רגע, <laughs> רגע אתה רכע. אוהב את דויד באוי. מי לא אוהב את דויד באוי? אני ראיתי אותו גם בארץ בשנות ה-90, ברחתי משמירה בבסיס, <laughs> להיות את דויד <laughs> באוי, ואמרתי, גם אם יכניסו אותי למחבוש, זה שווה. והכניסו? לא. אתה רואה? אף אחד לא שם לב שביב אז בואו נחזור 40 שנה אחורה. אני חושב כמעט... בול ארבעים שנה אחורה, קיץ, יולי, משהו כזה, ארבעים שנה אחורה. דויד באוי מופיע בארלס קורט, בלונדון. והמופע הזה גם צולם, תכננו לעשות מזה סרט, בסוף לא היה סרט. אה, כי באוי לא אהב את, ה... את התוצאה. אה, והשנה, דויד באוי כבר לא איתנו שנתיים mm -hmm. פלוס, שנתיים וחצי, כן, כמעט, כמעט שלוש שנים. אבל כל הזמן יוצאים דברים של דייוויד באווי, גם re-issues, גם הוצאות מחודשות של דברים שכבר יצאו, וגם דברים שפתאום מגלים אותם בתוך ארכיון שלך תדע מה, מה, עוד, מה עוד נמצא שם. כן. אז ההופעה הזאת של דייוויד באווי, למעשה, <מסץ>, הוקלטו שתי הופעות, זה היה סוף יוני, תחילת יולי, משהו כזה, אני חושב, <ע> <ע> אם אני זוכר נכון, וזה יצא לכבוד יום התקליט. ה-record store day, לא יום התקליט. כאן קוראים לזה יום התקליט, זה לא יום התקליט, זה ה-record store יום חנות התקליט. שזה באפריל היה, יצא תקליט כפול של אותה הופעה, שנקרא Welcome to the blackout. וזה יצא במהדורה מוגבלת. כן. זאת אומרת, מי שלא יכול היה לקנות את התקליט, מי שפספס... פספס, הכל ממוספר. אבל לא, כי עכשיו הוציאו את זה גם ב... מארז של דיסק כפול, mm -hmm. ובסטרימינג כמובן. ואני בחרתי, מתוך שפע הדברים הנהדרים שיש שם ב... ב... ב... באלבום, בשיר משנות ה-20 של המאה ה-20 של ברטולד ברכט וקורט וייל, שגם ה-Doors שם אותו, על הבאמה <אז> סונג, <אז> ונגיד בהערת ביניים שזה לא הקשר היחיד של דיוויד באו עם, עם... עם ברכט ווייל, כי ב-1980 הוא השתתף במחזה לטלוויזיה של ה-BBC, בל של ברכט, שזה בעצם היה המחזה הראשון שברכט כתב, שהיה בן 20. Mm -hmm. וגם בל, שיצא אז בזמנו ב-EP, שיש לי אותו בבית איפה שהוא, גם נכנס. עכשיו יוצא שוב במהדורה מחודש, ואחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נשמע כבר מוזיקה על הבאמה סונג. על הבאמה סונג. Hi oh, oh, oh. I' waiting to the up Oh Jo oh, oh, why Oh we must find the next whiskaver for it we don't find the next whiskey bar. I tell you we must die I tell you must I tell you must die I tell you I tell you I tell you we must die. Was that whisky? Oh, you know why? Oh, show us the way to the next little dollar Oh, tell us why girls זהו, מדהים, מדהים. דיוויד באוי, כן, על הבאמה סונג. Mm -hmm. אז uh, אנחנו חוזרים לנועם ולתקליט של נועם. איך היה להוציא לא את התקליט ב-Head ככה? סליחה? איך היה להוציא לא את התקליט ב-Head זה היה די מדהים, זה היה חודש וחצי מטורפים, uh, שהצלחתי לגייס קרוב ל-50 אלף שקלים, mm -hmm. אבל באמת עבדתי כמו נבלה, uh, ו... ידעתי בקמפיין שאני רוצה להקצות חלק ניכר מהסכום להוצאת הווייניל, אבל לא נעים לומר, התומכי סטארט בימים אלה מקבלים את העותק שנתיים וחצי אחרי הקמפיין. קצת כואב את הלב. זה גמור, היה קרה שהם מקבלים. לחלקם, מי שפגשתי במקרה, או דיברתי, אז אמרתי, אני מתנצל, הם אומרים לי, עזוב, זה בסדר, גם ככה אין לי פטאפון, תמכתי בשביל הזה, אבל חלקם, אני יודע שהתקליט יגרום להם, לא יודע לרוץ ולקנות פטפון, אבל אולי לנסות להוציא איזה פטאפון ענתיקה מהבוידם. בייחוד היום, בייחוד היום. היום ב-450 שקל לקונה פטאפון, כן. נכון, בפיוז, מדבר כבר עם הכל. פטאפון שבא עם חריץ לדיסק קי, שמעביר לך את זה מאנלוגי לדיגיטלי, לאמפי שלוש. כן. שמעתי אבל <laughs> כמה דעות אה, לא אוהדות לפטאפונים האלה, כן. ה, כאילו <laughs> המתקדמים, שכאילו משהו שם... כן, <laughs> זה, זה ברור, ברור שבכל אתה... המרה של אנלוגי לדיגיטלי, כן. משהו הולך לאיבוד, נכון. ועדיין, אם אתה רוצה לשמר את זה, אם אתה רוצה... לתח. לוודא שתהיה לך, לך אפשרות לשמור לך ספריית גיבוי במחשב, זה הפתרון. אני חייב רק לספר, כל הזמן כשמדברים איתי על תקליטים, אז בטח זה עולה גם בתוכנית שלכם. תמיד יש את הנודניקים שבהם, מי שם לב להבדל. אני יכול להגיד לכם שיש לי את ארדייז נייט בדיסק פצצה, אתה שם אותו וזה נשמע מת. כאילו זה נשמע כל כך נקי וחד. שזה כאילו, אתה מאבד משהו, לעומת זאת אתה שם ואתה תקליט. נכון. תוצרת אנגליה. בהחלט אתה צודק. אתה מרגיש שהביטלס יושבים אצלך בסלון, אני לא יודע אפילו איך להסביר, זה לא פוזה. לא, אתה גם מרגיש אז... איך שהם הקליטו אז, וא� ואתה פתאום, אתה אומר, כי היום בדיסק אתה לא תשמע, כי בדיסק כבר הפכו את זה. כל כך ריצשו את זה וצחצחו את זה. התוכנית היחידה שבה מותר למוזיקה להתחיל לקפוץ ולחרוק אצלנו, כי אז אנחנו מוכיחים למי שמפקפק שמדובר בתקליט. זה גם לא קשור רק לאיכות, היום בסטרימינג אתה שומע באיכות פצצה, אבל בדיוק. חסרת את הארומה הנוספת. עכשיו, חייבים לומר בכנות, את האלבום שלי, הוא הוקלט בכלים דיגיטליים כמובן, הוא לא הוקלט בכלים אנלוגיים. ועדיין, אה, שמים לב להבדל, כי על הווייניל אתה ממש חש, יש יותר תדרים נמוכים, <מת> אתה מרגיש את העושר של הכלים, שאיכשהו בדיסק... זה לא אותו דבר. אז אולי זה רומנטיקניות מצידי, אבל אתה בטוח, מזדהים עם אתה בהחלט צודק. בחברה טובה. נועה, מה נשמע עכשיו? אוקיי, אז תראו, אתגרתם אותי היום, גם גאנז וגם דויד באוי, אז... מג'טרוטל, תשכח. מג'טרוטל. הייתי שמח להשמיע את השיר הנושא מהאלבום, שהוא גם סוגר את התקליט, השיר זר דפנה לנצח. יש לו מילים מאוד מאוד מדויקות, אני חושב, הן עד היום נורא נורא מדברות אליי, הן מייצגות את המסע שאני עברתי ועדיין עובר. אז בואו נשמע אותו אולי ללא השתאות מיותרת. הנה הוא. ממך את הכל, את ארמונך, ואת אדמתך, ואת הסוסים, ואת הכבשים, וגם את הדם ששפכת בקרב. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה מלנכולי וזה יפה. מלנכולי רק לא על הגג. טוב, בוא נחזור לג'ק אני חשבתי על כל מיני... מה אנחנו רוצים לשמוע? אני חושב שיש פה משהו שמתמצת את מהות התוכנית שלנו. To all to rock and roll. too, too young, young to die, get to total. Mm -hmm. נשמע. ותדעו ות, חבר'ה, כל זמן שאתם שומעים מוזיקה, אתם never to hold. הנה. הנה. מגיע. מגיע. אוי, אני מת על השיר הזה. The strap's too tight, tight. Unfashionable Too tight It's an enemy And a triumph on the building Counted his praise in it And it counts for our class To praise any all that we're so willing But he's the last of the blue plots אנחנו נורט אותו לפני סיום, וצריך לסיים. נועם יחזור אליהם. נועם יחזור אליהם, ודאי. זמן תקליטים או לא? מה? ודאי. אז כן, מה אתה רוצה קודם כל, נועם, איפה אפשר למצוא את התקליט? אוקיי, אז פיזרתי אותו בשבועיים האחרונים. יש אותו בתל אביב, בחנות הביטניק, בחנות קפלן רקורדס, באוזן השלישית, בחור בשחור ובדיסק סנטר. יש אותו באזנה שלישית גם בחיפה, ובקרוב, אני מקווה שיהיה אותו בתו השמיני בירושלים. בואו בהמוניכם. בבאר שבע, בטאור הרקורדס. בואו בהמוניכם, אפשר גם לקנות את התקליט ישירות דרכי, איך שנוח לכם. התקליט זמין. אנחנו שמחנו לארח אותך. שמחתי להתארח. ולשמוע מוזיקה נהדרת. תודה רבה. ומשה, נהנית? אני מאוד, ותודה לך אהרון. ותודה לך אמירה. תודה לדותן. ותודה לנועם. ותחזרו אלינו בשבוע לכם. הבא. כן, אנחנו מסיים עם uh, שארית של מה שנשאר עם הזמן, <laughs> הימים הראשונים שלי בתל אביב. <laughs> לחיי הוויינלים שבדרך, <laughs> בדיוק. <laughs> ותודה לכל <laughs> מי שתמך בו ב-Head star. לגמרי. כוחי נגמר, ופתאום הוא הדופק יתחזק. כמה שהוא יתחזק. זוכר את הימים הראשונים שלי בתוך העיר הזאת, בלי שום אף אחד. זוכר <laughs> זוכר את הימים הראשונים שלי בתוך העיר הזאת. אני זוכר את הימים הראשונים שלי.